S.A.I.K. News Radio Aktieel Goeie naand en hergelijk welkom by S.A.I.K. News Radio met nog een aflevering van ons Aktiehede Programme Mijn naam is Corrie en dit is my grootvoerig en eer om samen met jou te kan keir op SHK Niese Radio. Vanavond speel ek die tweede in ons reeks onthoudprogramme en ek wil net van die geleendheid gebruik maak om vir so net Liebenberg hartelik te bedank vir alle hulp en ontbadsichtige harde werk om my te help om hierdie reeks aan jou beskikbaar te stel gestraad het ons gekyk na die Westin lichtramp vanavond op die spijskaart is die Bolandse aardbewing en sy res in 1969 voor ons aangaan eers een stikkie handels nies daarna luister ons na Lehanie my se vergeet my nie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 1 november die bouwabab traditionele miseskou by die safari koeikerij Linwoodweg Pretoria Can hear nie my met vergeet my nie. In die nacht van 29 september 1969 word die grootste aardbevingsskade in mense jeugnes in Suid-Afrika aangerig. Toe verval die dorps Rees, Woeslie en Tilbach erverniel word dier aardskok op die sogenaamde woesterbreek in die aardkors. Honderde huise word in bouwvalle verander en moet gesloop en herbou word. Elf mense is op die omringende plaas dood waar swakgeboude thuis is in een het. Sy is in 1854 aangelee op die plaas van Jan Friederik Munnik en is vernoem na die Romeinse godin van landbouw. Van die begin van die dorpse stichting is die inwoners aangemoedig om bome te plant, terhalwe die boomreike dorp. Die omliggende berge word gereeld in die winter met sneeuw bedek. In toerisme brosjeres word Seres Dikwels die Switserland van Zuid-Afrika genoem. Seres is op 29 September 1969 dier die saafde aardbeving getref wat Tilba getref het. Grootskade is aangerigd. Ongeveer 70% van Ceres se geboue is in die aardbeving beskadig. Selfs die toring van die NG Kerk het omgeval. Voor baie mense is die asom rovende brede riviervallei in die Boland, noord van die Kaap, synoniem met rus, vrede en vrugbare grond. Sereself is een prachtige dorpie, omring met skouspelachtige berge en propvol levenslistige mense. Mense wat in september 1969 doodnormaal hulle gang gegaan het. Ek het vroeg daai oogend opgestaan om redem my mam dood is daai dag. En toe moes ek voorbereidings maak by familie wat allemaal in die Transvaal woon. Ek het vir hulle allemaal gebel en gelat weet en sê hulle moet nou maar dadelijk hierna toe kom, want dit is nou wat gebeur het. Maar op die stadium was ek 19 jaar oud, tweede jaar Stellenbos, sam met my broer, ons kom toe huis toe vir die september um, universiteitsvakantie. Want dit was nou maar altyd so, dit was ons bezigste tijd bij die hotel en ons moest maar altyd help. Ek het, ek en nou maat van my het pleinbal gespeel, een enkel wedstrijd, na die ander klaargemaak het. En toe was my vrou, uh, Pieta, bij kom geblei. Skaars 30km weg, skuins oor die hoek van die Witsenberge, was die inwoners van die skilderachtige dorpie Tulbach, bezig met die normale dagtake. Doodnormale mense, bezig met die doodnormale dinge. Ek was hier op die plaas. Um, kijk, daar is ons 1969, dit is allemaal kompie jare gelede, 40 jaar om die waarheid te sê. Um, en die jare was ek nog student op Stellingbos. Ek kijk op die stelling, ek in stand op 9 hier, oorspot En ons was, uh, so 20 kinders van Talbach, was by een landschingskamp op Jonkershoek aie nacht wat ek werk. ek oor my nacht op 10 gegaan dit jaar. Dit is die, die verkeerste tijd en die verkeerste plek dat my syke in jouw leven kan gaan wees het. Twee van my vrienden saam met my die vakansie uitgekom, dit is die september vakantie. Met die doel, ons jongmanne gaan nou zwart. Je weet hier die kwartaal leren, ons doen nie zo so bij nie. Maar as die examens naderkom, dan moet jy nou zo so weer in sit. Skaarse urenalfse ry uit die kaap uit leid die skouspelachtige brede riviervallei. Die streek is bekend vir sy aas rovende berge, vruchtbare grond en vriendelike mense. Trouwens, hierdie is heel moendlik een van die mees vruchtbare stroke aarde in die land en druiwe en ander vruchte word in oorvloed verbouw. As jy die paradies en die beloofde land kon kruis, zou so die resultaat waarschijnlijk baie nabij aan hierdie streek gewees het. maar die jylle area lee in een strookaarde wat seismisch besonder actief is. Die sogenaamde woesterfout is wel bekend aan seismoloe en geoloe, maar die inwoners van Tilbach het nog nooit hierdie kenners nodig gehad om vir hulle te vertel wanneer die aarde onder hulle dorp besluit om een biekie rond te skuif nie. Die tekens was nog altijd daar vir hulle wat het wou sien. Nou, gedure dag was daar so paar Slaap. Ja, kyk, kyk, ons het nou van die vorige aand af, het die, die aardbeving, het ons dreeningsgeboor. Al van daardie tyd perk het hulle nieuwe kloofpas gebouw. Ons sit op die stoep die bieroman maar, hulle kan na nie die dynamiet so vroeskie. Toe sê so oog 60 kan die aan pa die gedreis toe kom en wat is nou hoor. Nou ja, en toen het ons tie gemaakt en koffietjes gedrukt, en hy is later huis toe, en ons is in kamer toe. En al het redelijk, um, ten om iets schietwerk gedoen daar. En uh, my pa sê vaak, hy bel soms een van die ingenies daar, om te hoor of hulle dier die dag skietwerk gedoen het. En hy skakel, en het wordt bevestig. Toes ons nou vol um, bravade, dat dit nou die skietwerk is van die bouw van die, Voelvleidam. Ons het gedocht, dit is die Voelvleidam al die kanaalgebou van 24-4 af en al schiet denne En ons gedocht, dit is die denne met schieterij. En toen kon ek verstaan wat aangaan nie. Het was nou, daar was drie drenings gewees, precies uh, 24-4 uur voor die aardweering. En ons gedocht het donderweer uitgelopen, want ja, sê die wolk in die licht nie. My broer by al my van Roppersen, hy sê, hoe gaan dan nou heb? En ek sê, jong, hier van nage groe ding gebeur. Ek het so al my gevoel. Dit was nou so prachtige aand, en jy weet gewoonlik september is het nou nog koud die op is koelerig, is nou lente, maar nog nie eindelijk nie. Maar die enigste aand, lewe Jesus, se bestering, was het so een wonderlijke dag, dat ons toe besluit, ons geef van alle gasten, oor 100, ‘n braai buiten by die zwembad. Nou goed, die specifieke aand was van ons bieren se jong Dames uh, het so'n verjaardagpartuikie daar en ons is oorstwoond toe. Jy weet daartijd en jare en um, was het een bieke meer rustig so'n partuikie as wat het vandag is. Ons het in die woonkamer gesit en tee in koek geëet. Tee gedrank in koek geëet. En toe ek nou daar kom, toe hulle nou in uh, die kombuis gesit, maar is nou maar in die kombuis gekuier. En skoma breng nou die kopje koffie en sit voor my neer. Nou, oor kan die tafel was wat ons nou genoem het, een sideboard. Daar had nou een met al die breekgoed ingestaan en so. En ek het nou hier gesitte met vrouw Pieter laas me en skoma had nou da, op die oomlik van my die koffie aangegeef. Die ding het al aanloop gehad van syke van een verscheide daal. Ons het in die nacht te werk, ons het het bij gehoor, ons het nooit goed wat het werkelijk is. Hier. Een broer van my het winddoek het eerste aangekom. Toe sê ons die in die aand, ons wil nou die begrafnisreelings beginnen tref. Toe rui ons nou door toe. Ek gaan besuit wat gedoen moet word. So kom terug na my huis en ek maak kos, blike toedrooitjes en sop en alles, voor al my familie wat nou vanag hier gaan aankom. So dit was die eerste bestering al die daai aand met babetjies met oumaetjies almal net byte kan gesit op die op die by die zwembad. Ons het die aand soos nou, is elke aand dat jy nou op en so en na die konsert toe gaan ons nou um outiekone moet na kos. Hoofdinge so aan en dan sal so ons nog gaan slaap, maar die veld waar die kinders waar ons nog gebly het was die seens langs en die meisiekinders regs en dan so hele oop veld waar die ligte nou sprei ligte geskyn het. Toe het die gasten, dit was so lekker, allemaal het nog soms so rondgesit buitenkant. So daar was beswaarlik niemand wat eindelijk in die hotel in die kamers was nie. Die Belmont Hotel was vir meer as 100 jaar een landmerk in Seeres. Die aanvankelike gebouw is as een sanatorium ingespan, maar later jare is het omskep in een gewulde hotel. Lucia Caballero, sy ouwers, was die eerste eenaars van die hotel en sy en haar man het later die hotel oorgeneem. Hulle het het vroeg in 2006 verkoop, maar die nieuwe eienaars het, sonder enige huivering, die hotel platgestoot om plek te maak vir nieuwe ontwikkeling. Maar in 1969 was dit een ander story. Daai aan het meer as 100 gasten een warm lente aand by die hotel geniet, ten spuite van die rammelinge onder hulle. So sommige inwoners was daar toch kommerwekkende tekens. Die area het echter van tevore al trillings gehad en daar was geen verklikke rede tot paniek nie. Maar die rust en die vrede van daar die soellente aand was op die punt om een angstwekkende wending te neem. Maar toe omtrent so tienies ek had, terwijl ons om die tafel sitte gesêas, toe begin het met een skit, dit het gans soos donder weer wat van ver afkom. Ek, ek het gesit in swat, ...en ek het net soos a... ...dis al het soos a... ...amper soos a, a, a... ...geweerskoot of a klap geluid... ...je weet so... ...en die volgende oomlik... ...het ek net gesien... ...die die... ...die we die, die, die ornamente... ...begin beweeg... ...val... ...alles val... Toe ek wil uitgaan uit my kamer... ...na die sitkamer toe... ...to kon ek nie loop nie... ...ek kon nie loop nie... In elk geval, terwijl ons nou so sit, jy bewe die aarde en die eerste ding is die lichte hierboe in die dak uh, begin begint rondzwaai en val ook somaar af, en hier tussen ons op die vloer, alles pik donker. Toen jy dadelijk geweet het is die aardebeving, want dit is gerammel gewees en die, die goed het geval van die rakke af, jy weet by jou en dit stof, verskrikkelijk stof gewees. Ewerskielik as ons, wakker in ons, kan die asm kry nie man. Ons het in een klein geboude huis gebleid te daar zien. Paksteen en cement nie, dat is Stof, want is donker. Ek voel so. To is die dame die weg. De, dit begint soos die weer jy twyfel eindelijk. Is dit nou donerweer, of is dit een vliegtuig, of is dit nou aardbeer? Maar dan raak jy. Dis asof so uit die diep uit die aardkorst, uit so'n grommel. En toen het gevoel of die rotse gekraak word, uit mekaar het gebreek word, en een verskrikkelike skidding. Toe kyk ek so om, en toe sien ek hierdie zwaar stoel, gaan by die deur uit. En soos wat ek wil voor en toe, rik het my net weer aan mekaar terug. So, ek sê, ek was binnen te koners, was ek buiten op die gras gewees. En toe kon jy voel hoe stampen jy onder jou voeten, jy weet en ek het nog weggesprong om my huis toe daar, om uit die huis te kry. En toevallig val ek, want ek moest definitief op die ongelijk grond, want ek in een gat getrapt had om iets die weet. My is jy overbeel dat jy al kloppen hoor, al, val of wat, jy, maar jy weet so, dit is eindelijk onbeskryflik, as so al groen onder die aard paars uit. Toen ging die stoel waar aangestaan het in die licht op. Het. En toen is mat van die stoel voorbij die toalietje gaan, toe ging die kracht af. Toe word het alles donker. Wat jy nog kon geseen het is hoe die mieren uh, begin kraak en die pleister afdop. Um, maar toe is het wat donker. Nou goed, het is moeilijk om vir jou te sê. Het is op en af en het is het dwars en sywaars en het is het al die kante toe. Ek het gauw besef as een aardbevel, want, want, want ek het, ons kon ons nou zien. Jy kon, en je kon voel hier die gegrom die onder jou deur. Het was verskrip. Ek sit op my stoel en ek het later vir... Vrouw Pieter, op my een been gekrie en vir skoma gesoek en die later op die grond het ek haar gekrie en op die andere knie gesit. toe wil ek opstaan. Want ons moet uit, jy weet jy jou, jou instinkt sê vir jou buiten toe. En toe ek nou opstaan met die twee vrouwens, toe kom die sideboard van ander kant en vir ons kree mekaar recht boop die tafel. Wie, toe skit hierdie weer met een hoop en ek onder my voete. En so opgekeek na die hoek toe, en op die hoek mee. toe maak hy hoek so, so dit so maak. En toe baas die hele mene hier. En hy prijs die spat boop my. En toe is so hy soma donker op. Vrouw is bakker, ons kreef wat gaat. Ek is open. En onder andere is ons kleren, ons ook maar mind nie. Die kan nie loopie, die voete is sier, en alles hoeveel. Later die vrou uit. Ek bring haar uh, na die venster en toe ek loop ek uit want toe ek bang die gebouw val in op my toe ek buitenkomt, daar gewoon skok, die kon ons nog gesien het aan in die hotel, toen die manne wat nou al haar had gekregen, spang allemaal in die kade met gark naar die zwartse maar die stof, dit was soos mistig geweer, het hang so die kennis lichtjes, so ek ook nie my sientje het van die tafel afgeval en my broer's benen hou vast, en die goeders het afgeval, die kofuit en die skottelse goed, wat die lichte gaan toe af. En die die oopmaak as jou venster oop. Vrou gat in kop dier die venster. Sê, het het dan ook net gemaakt, want hy was nie baie weet nie. Kindertjes is twee. Ook achterna uit en ek is ook achterna. En toe is het een absoluut nacht donker. En in een vertrek langs ons kamer met jou dochterkies geslaap om plek te maak vir die ander familie. In hulle is uit die bed geslinger my man het hulle aan die gang opgetel en toe uitgedraag Ja, Maar het geweest so vannig jy skrik geweldig ja. kiek die grond het onder jy so gegaan he en, en, uh, uh, en jy hoorde al die geleide selfs toen die nade, toen ik uithaag loop toen hoorde ek nou kom die rotse in die, in die weg afgehag loop maar ooran dit, nog vier en nog ek nou daar kijk in vier of twee gezien en ek weet kijk er nog vijf vieren by. En die, die, die gesiff wat ek toegesien het is iets die nooit in jou leven zal vergeten. Want hierdie berg rechtboor onder Salusberg was onmiddellik aan die brand van boot op onder met spikkels. Jy weet hoe so die roodse geval het. Wat sy onmiddellik spikkels spikkels, die vier het groot geraak. Hy was totaal in die brand. Dis nie een gewone veldbrand. Nou, dis vir man moeilik om te sê hoe lang dit precies aangehoud. Die tringel, trilling as selks. Dit was nie langie. Eh... Uh, Dis daar hoor ek, hulle sê dit was 30 secondes, dit kan vir my uh, korter gewees. So dit het my weetje rustige stem, in die hoenders in die hongen na wat hulle getref het weet ek nie. En uh, nie, ek weet, dit is een vreselijke ondervinding, ek wil, ek wil het hy weerbeleef nie. Weet jy kan kom toe, die pas voor patrie weg van huis af, soos omkrik, sien my daar is die huisie, net die kan wat die, die buiten koersdien aangebouw was, wat om nou vastgehaald. Die ander drie muren, is weg. En skooma skreef vir my, maar die deur is gesluit, ek kan hier nie uit nie, maar, jy hoor net, as mense 10 oor gepraat, want dit is een ontzettende garage, jy kan nie verhoud beskryf. Nou, ons het hier die achtergesind, Dit was een solide stik cement geweest toe, maar dit het gevoel asof of jy op die boot is. Dit het een en weergegaan die hele tyd. Goed, het was ons nou en ek het hulle in die kaar gesit om te teruggekomen om die deur toe te sluit, tos jy weer gesluit. En toe leid die sleutel buitenkant op die trappe, en ek kon nie dit verstaan. Ek het blij staan, my voet is so geponde op die gras, maar baie van die kinders het daar neergeval en geweeklaag, aangekwet dan. En... Ek my niemand het geluister vir die oom bid, nie maar uitgebid. Dwaarsteer. Ek kan, kan nie vir jou indink hoe diep voel dit onder die grond. Jou vracht. Ek kan nie vir jou indink hoe diep voel dit hier onder jou onder die grond. Die gras, die jylle gras by kon, lyk so schoven wat so aangeraak om, net soos die seer. So daar was beswaarlik niemand wat eindlik in die hotel in die kamers was nie. Behalwe nou die ou babiekie, Jakko, ons kroegmanse ou sienkie, wat ek uh, eindelijk op die foto mee staan, wat wat absolute douwe ontkoming, want sy papie het toen net van diens afgekom en my broer het hom gehaap in die kroeg die aand, omdat het nou so bezig was met die bediening buiten in die tuin. Al wat ek toe in my kop het, is op die stadium, Jakko, die baba, die weet, allemaal weet ek is buitenkant, maar ek weet die babiekie is binnen. Die weet, Alles het so, die, die, die steltes van die, van die dak, het so boor die kot gele, die kluiten was die hele kamer vol, soos jy op hy foto kan sien. Kyk die hotel dat hier uit 18 Leendag, so jy kan dink het was klip en klei, nie, baksteen en cement nie. En toe het hy hierdie ou babiekie, en toe ek by hom uit asem aankom, toe lag die ou dingiekie en hy waai vir my en hy is toe perfect. Ons het teruggehaald loop. Saag had zoek, flits had zoek, opgekrab, die balken afgesaagd, die kindje sy ma uitgehaal en op die vleig aanleid. En iemand anders het later aangehaald van kom, en mond, mond asemalig, to is die maadam nou gered. toe sê nou julle te mal bijkom, to sê sê net toe, my Ari my kind lewe nog daar. Ek sê, vana, my goeiste man Lili, Tenk, my is nou soma by die begin gesê, ek en my kinde die gesla. Beeg is ons terug, ons die kinde, ek traal, uh, toes die kindjie nou, geversmoor. Stel jou voor, rondom jou ruk en bewe die aarde. Die aarde wat nog altyd rotsvast onder jou was. Die luchte gaan uit en dan wanneer jy uiteindelik buitenkant jou beskarigde huis kom, is die berge rondom jou aan die brand. Gewonner, mense het letterlik nie geweet wat hulle getref het nie. Nee, ek het gedinkt is die oordeelslag. Ek het rechtig gedink, dit is die ende van die aarde, want dit was nie. Dit is angst bekend, jy kan nie dit, dit, dit beskryb. My eerste, my eerste uh, um, indrukke was nie aardbewing nie. Dit was, dit was iets van een ander planeet af, iets vreemds. Nou, wat schiet in een mens gemoed op die stadium daarvoor, is natuurlijk baie dinge. Uhm, Maar ek dink die prominente gedachte wat by, ek dink by die meeste mense na die tyd sal hulle vir jou dit sê, was dat dit nou die oordeelsdag moet wees. Dit het angstwekkend gelijk, dit het gelijk of reese vierhoekjes oorals op die berg gesteek word. En so het begon dit is die, die skeer van die steen, van die tafelbergsandskeer, um, die mekaar geskeerd het buiten kom, en ek kijk net so op, toe sien ek hierdie berge brand, en is net sikke, dit is soos die kluitesieker, die, die vibrasie, het het net oorals rondom my, want kijk, sier is ons deeltemaal omring met, met berge, dus ook om het so wonderlijk is, dat ons die, die suidoostenwind krijg nie. Toe sien ons net vlammikies, vlammikies, vlammikies. Wat kom in jou kop? Oordeelsdag, einde van die wereld. Dit was Angstwekkend in die opzicht, dit is onbekend, dit is onbekende situatie wat jy in is, jy het nie idee wat aangaan en ons het nie geweet op die stadium, dit is een aardbeweging, baie mense praat hier van atoembomme wat val en die goed. Ek ja, is een goed story, Ik kon nie met die mense praat, ek wil graag met hulle praat, maar allemaal let wie van my weet, jongens, die oordeelsdag. To die story nou so begin, to denk ek ook okay, dat dit is nou die oordeelsdag, ek sal nou maar dit vat maar maar dit moet net vannacht gaan. Toe ek natuurlijk nou daarna weer voel Maar dit rik en het toe ek eindelijk op my voet is, toe besef ek, maar dit is een hartbeweer. Toe ons nou allemaal buitenkant is, toe besluit ons, ons moet verder gaan soek. Want daar is mense dag in die dorp, allemaal nou in donkerte. En toe begin die karre rui, toe kom hierdie vreselige klom karre aangerei. Toe tij kom soek nog brandstof om verder te ruit. Toen sê, my man, dat die hape julle ruit verder. En ons weet nie hoe dit verder lyk. Ek weet nie, dit was, dit was seker een ondervinding. Dis bang, dis moet, ek moet iets doen. Waar is my male? Die gaste Wat ook al? D dit was een ontzettende, machtelose gevoel. Daar is verskillende theorieën rondom die vieren. Um, een van die theorieën is natuurlijk dat die nou rotse losgebrek het en geval het, geraal het, op elkaar gestamp het en vonke afgegeet. Die roodse en goed wat beweeg veroorzaak ons nu skere en dan kom die ouwe met gas daar uit en die vonke en goed wat die roodse maak, die steek die gas in die brand. So, dit is ooralsvieren wat brand. Sommel Hoe op die klip breng daar vuur, daar is nik materiaal wat die goedlik breng. Dan kom er nog naas kokke dier, raad zijn goed beweeg en val rondom jou. Dier uh, die genade het niks van ons getreffen. Aardbevings word reg oor die planeet aangetreff, alhoewel sekere areas heel wat meer seismische activiteit het as ander. Seker bekendste fout is die een wat dreig om San Francisco en die VSA die zee te laat ingly. Maar lande soos Turkije en Griekenland loop ook erg deur Hierdie vrees aanjaande verskynsels word op die richterskaal gemeet en een aardbewing van om en bij 6 op hierdie skaal kan groot skade hou. Die Richterskaal word al sedert 1935 gebruik om een indikasie van die seismiese energie wat in die aardbeving vrygesteld word te gee. Maar die skaal is nie lineair nie. Die verskil tussen een 5 en een 6 op die Richterskaal is enorm. Skokke wat minder as 2 op die Richterskaal meet, word nie eers gevoel nie en daar vindt tot 8000 van hulle plaas. Daar gebeur elke jaar so wat 50.000 skiddings wat tussen 2 en 4 meet en alhoewel hulle gevoel kan wort, rug hulle gewoonlik nie skade aan nie. Van 5 af op raak die nies net alhoeslechter, maar genadiglik neem die frekwensie ook skerp af. Trouwens, slechts 1 skidding van 8 of hoer word per jaar ervaar en daar is nog nooit een skidding boek kan 10 gemeet nie ook maar goed so want so ‘n monster aardbeving sal gelijkstaande wees aan n 1 terraton bom wat ook gelukkig nie bestaan nie die grootste aardbeving wat tot nog toe aangeteken is was die sogenaamde Valvedia skitting in Chile wat op 9.5 op die richterskaal gemeet is sy energie was gelijkstaande aan die van een 178 gigaton bom daar ten was die groot San Francisco skudding in 1906 a 8 op die richterskaal met die energie van een 1 gigaton bom. Suid-Afrikaners is relatief gelukkig aangezien ernstige aardskuddings selden in ons land voorkom. En toch was daar dier die jare verskuie aardbevings wat grootskade skade aangerig het. Meer as 150 jaar gelede was daar by voorbeeld een sterk skudding in Kaapstad terwyl kleiner trillings op verskillende plekken in die land ervaar is. Die grootste activiteit gebeur uiteraard in die area rondom Gauteng, waar mijnbouw ongetwijfeld een groot rol speel. Trouwens, die skudding wat in 2005 skade bij Stolfontein aangerig het, was heel waarschijnlijk die gevolg van die mensen gepeter in die aardkors. Die skudding wat Seeres, Tulbach en Woelsley in september 1969 getref het, het 6.3 op die richterskaal geregistreer. Mense in Kaapstad het paniek ervaar, terwyl die skokgolde tot in Johannesburg uitgekring het. Aan die een kant meen kenners dat meeste van suidelike Afrika redelijk stabiel is as het by aardkorsbeweging kom. En toch is daar twee bekende foute wat in hierdie valleie een invloed het. Die eerste is die groot woesterfout wat in die mate die hele Westkaap bedreigd. Maar daar is ook die kleiner Groenhofvoud, wat waarschijnlijk vir die skudding van 1969 verantwoordelik was. Die epicentrum van hierdie skudding was in die Witzenberge, oos van Tulbach. Die dat Seeris, Tulbach en Wolseley, sowel as die sendelingnedersetting by Steintal, so swaar getref is. Maar die kille ontleding van die foute en leine wat verantwoordelik was vir die skudding het op die nacht van 29 september 1969 geen hulp vir die mense wat daar was gebring nie. Vir hulle was die nachtmerrie in volle smang. En toe dier het aan mykaar in die berge berat. O, net waar, kijk, brand in berge. En uh, toe dier ek, ek nou koppel. To is daar geen kracht, maar gelukkig het ons in 'n appartement vir ons kragopwekker gewoon van 'n groot luister hierdens in drie silinders. Dis hoe hom nou klaar gebit het, dit sou intokome reiner vir ons. Ons is nou nie bekommerd nie, dit is nou iets wat hier in die berge gebeur het en so aan dit gebeur maar so van tyd tot tyd. Ek dink dis aan die grootste twak. Ek kom uit die berge uit tot aand. En dit gebeur definitief daar, nie by ons nie. To het ons hom hy hierso by die buurplase aangegaan en Uh, uh, allemaal by mekaar gekom in die nacht, ons is daar vierkie gemaakt en die nacht had doorgebringd in die pad. Dan kom jy maar terug en uh, ga jy maar hier by die kledinghuizen aan en dan uh, hoor jy nou maar daar is een dood. In die huizen is alles plat. Ja, het is gauw als jy alle sanggroepies en hulle uh, singe alle liedere en soke dinge. Dit was eindelijk een, een ervaring wat hy in die kan. Lekker beskrewe handel nie. Toe al die dag hy ding het, het even my versiening getrek, het met twee soorten insteekbouw en indreubouw gekry. En ek het oor my sluitkasse het gauw, al die dint jaren, en toe spring, het eiter is nog jong gewees, spring op boopje boog. Toes ek hoog boore spring op boop, en ek kom by die licht. Toes die lig wat nou uitgeskut het, het to kom nou in, so toe ek nou licht. Jo, en toe ek hier van boof afgekeek, onder en het is net meubels, en het is net stikkig, pleister, en het is net, Uh, uh, meemers wat rondgele en geskywe gesky het. Toe klom ek af en toe begin ek die mensen, ja, pa, jo. Want nou is die ouwe mens is, en dan die bejaam is, en alles, denkens, jy weet, nou ga jy huis toe, jy wil volle nachtkleren of iets, of, of kleren kry. Al kom jy weer die deur, jy weet, dan staan jy daar, luister jy nou eerst mooi. En na harr, klop jy die huis in, so vinnig, jy kan met die toads, gryp een paar goedjies, en na harr, klop jy weer uit van die mensee uh, uh, na die aftrie oot gegaan op Seers na huis moe die kriel. en dit in een verskrikkelijke toestand gekry die mense loop doeloos en dwaal daar rond toe kom my huis toe en hy sief maar ons moet nou vieren probeer maak so ons baie water kan kook om vir die mense net iets warms te neem om te drink het my oudste sien in my maaikie hulle het nou vries op baltoam gewees en nacht hulle was ook maar nog veertien of vijftien en toe is immers voor thee gemaakt En hulle dit door toegeneem en toe hulle daar kom, toe was daar verskillende busse waar hulle stilgehouden, omdat hulle niet kan veilig voel in die busse. To is ek die enigste plek wat lig het in die hele dood. Ze had die politie die licht. Hulle was niet hoog kan my geweest. En uh, toen ons mense nou, van buiten oog uh, wat die situasie is, en zo het ek nou, ek het hier groot geworden, ken die plaatsen, ek ken, ken ek dat jy het geken. En as ek nou hoor van die plek die dokters, die weermacht, die politie, al die nooddienste is toe by my getrek. Ons was nie amal geskikt vir die oopend licht nie. Rechtig nie. Ons was nie geskikt. Onder andere het ons gehoord dat die daar gehad, die het nou bes waarom aan, en, en, weet, gerieke, gerieke keek, alwe. het nou gerieflikheid halwe, het sê nou maar gaan le, wat nou vir al die koelste pas. en uh, die mense sta die kring, ons mansudoe sê man nou moet ons een plan maak, jy sê hier antie, maar ma ma ma het loop ek het gestaan en gewas, daar goed op die trap en hulle gaan daar en hulle kom en hulle kom hulle kom uit een kleedig stuk, geef nou antrek maar nou oos die do oe, hier hier kom een moeilik uit die rake het hulle boor, kopie sy is nou af en nie. Die rok hier kom toe. To wil die ook nou af en nie verder. En hier is ons manne nou in die donker tussen die dames. Jong, nou ja, de, dis mos nou maar een uh, manse ego. Hy moet, hy moet die leiding neem in so'n krisisgeval. Kom by die kant en sê gelu ma. My pa is hy sê toe die binnen in kamer toegevat. My sister sy, sy heepien is gebreek, bed is heel opgevuld. Maar sy dame gaan herstellen, sy is wat daar gesong. Ek weet net daar julle nacht, was het net rooie gloede in die hemel, het het stikke rooie gloede. Je weet, sy groot, want die klein vuurtjes het toe groot vuurig geworden. En het was net so, die hemelruim was so bloedrooi. En ons jongsman, natuurlijk oor die skrik, het uh, gauw plannen gemaakt, hout bij mekaar gekry en een uh, lekker groot vuur aan die brand gesteek. En ons jongsman het toe ons betrasse uitgeprek en rondom die vuur geleg slaap vir die nacht. Toe leid die telefoon nou, dit was een beetje van 'n probleem, want dit is nog gereeld naas kokke gekom en jy wil nie graag binnen, as jy, jy binnen is, ek val nie goed op jou en... En ek leid die antwoord to die telefoon na tussen die burgemeester, meneer Reinig, wat die nou bel. Vraaf, kan kom help hier. Ek heb die commando en uh, oproep. Kijk, kreek my naam lees nou, ons gaan nie in. Wat hier nou kan kom is maar in die centrale. Ons het nog een ouwe hand centrale gaan. En toe ek daar instap, toes dit nou bietje chaotis daar. Toes al die sekeringsfuses, soos hulle vandag sê, het so dik laag op die grond, op die vloer als uitgeskop en toe stap daar techniekus achter my en ek sê toe van my ek moet nou klomp ons bel dit is watie noodzakelik toe sê maar goed ek moet die telefoon gebrek en dan sal hy nou al die draad aan mekaar draa daar achter ek moet net sê wat die nommer ek wil bel wie en ek het nou sier om trinkt kan nie meer onthou nie word die 20 mense gebel elke oude geantwoord Kiek, die, die, die burgemeester wat hy nou vir my gebeld het, hoe die oproep by my uitgekom het, was fysisch onmondelijk, dit kon nie gebeur het Daar was nie, daar was nie sekerings nie, want ek het van my huis af nog probeer terugbeld, en dit was net, hy kon net nie. En uh, ons, hy sê toe, as die probleem nie goed het gaan staan, met andere woorde, die puipen naar die dam toe is, is af, en uh, ons gaan dit water loop die doop gaan heel te mal zonnewater op. Gaan to maar die mens op al een tijdse maar dit to was nog geen oude paakje, nie soos het nou was. En uh, het grondpad, ons moest sieve keer dier die, die sieve driffies gaan wat ons moest doorgaan, wat natuurlijk toen nou in volle vloed was. was het nie enig flits bij ons gehad, het is kon vergeet, maar het was nie nodig, want hierdie berg het was een, brand, een vlam, al net gebrand, alles het gebrand en toe is nou onder by die kraan kom, die kraan sit reg onder die beton van die ou, dam nog wat die was en dan is daar naast kokkerdeer kom daar skille stikke van die beton aan die buiten gaan af en die kom val hier langs jy soke, noem het nou soke flertse. Die strijd om die dorpse water te red was vereers verby. en onder in die dorp het Lucia's pa teruggaars naar die hotel toe. Hy het onmiddellik teruggekom, want al wat hy gedink het, is sy gezin. En die klomp mense in die hotel, ek meen 120 mense omtrent wat op sy perceel is. Toe kom hy aan. Toe sien ek net, hy stop en hy vlieg uit die motor uit, toe by die gebouw uitkom en ek sien my mamie en al die gasten sit en amal bestaan rond en spring en kom na my pa en my ma toe, wat nou, jy weet so asof hulle nou een oplossing gaan het ek het net vir my ma gesê, mama, ons moet net onmiddellik een lijst kry, en kyk of Amelie is. Toe vind ons net, uit die een man is nog nie daar nie. En toe my pa, en toe ons nou sien, sy kamer nummer 6, gaan my papie op, het is in sy kamer wat hy doe. Toe slaap hy, net uit die met die aardbewing en die kleitte, wat die oor omvallie. En, hy was ongedeerd. Die hele huid, kon nie by die deur uit nie. Hulle moes die deur oop forceer en moet grawe jy weet vir hom laat uitgaan. Maar toe is nachter. En toe my paard vir ons sien, toe het hy natuurlijk net, hy het net my ma gegryp en gesê, waar ons kinders? En toe sê hy, toekals ons het niks verloor nie, ons het al ons kinders. Es my, My sissie, Stefan, excuse toch, my broer, Peer, en ek, en my mommie. Man, daar het ook niks van ons getref, nie. Soal dat ek vir jou kan sê, die dag was die hand van boe, wat allemaal geheel word. Dat hier nie mense dood is nie, kon jy net nie geloen, jy kon nie. het die dag gebreek dier die nevels van die rook wat oor die brede rivier valluig gehang het. Verslaan inwoners het hulle probeer gereed maak om die lewe voort te sit, maar niks kon hulle voorbereid vir dit wat in die kille daglig op hulle gewag het nie. Natuurlijk chaos geweest, want uh, die hele wereld is onder rook aan stof geweest, jy weet. Jo, hier staan weense, toe die weerweg in die politie, toe padblokkaard is gevormd. En uh, toe kon je weet die reed die daarop omkomen, per toestemmingsbrief van die Olander ons af. Volgende oogend, radio kie, aan! Til, wat geskwaai getreef dier aard, ben elf mense dood. Toe en, en yes, like my bied, dis was so door jouw lijf gaan. Die plek wat die slechtste getref was, was die uh, seling, die resetting, die boestein taal. Daar was hier wat ongevallig, zo die is al van Wie kinders. Die wat al jaren op 2 van te gebouw het, wat Dominie van die berg ingebleed, hy is ook ek mekaar het geskud. Hy is daar vanavond nou weggetrek, hy daar, hy sê dat hy nou nog weg Wat die mens dan, o, jong, die vraag, die kindertjes, die ene, Amal wil net by die telefoon Wie en ek sit man alleen Om so die stelling wat so 400 hier is gehad Dis nou buiten die plaas neen Wat wijn aan betreft skade nie, maar die, die, die gebouw het bij het skade geluid Die tenke het geskuif wat vol wijn was, had ek niks omgevallen uh, Die mieren die pleisterings aangehad nie Die huis is baie erg beskarig, ons die jaren 6 maand in die gewoone huis nie De, My vervallings toverig om mense wat rondstaan en jy weet Jullo, snaaks, het was jy het jyltemal nie thuis gevoel in jou eie plek nie, nie. dit was een arrige bezigheid geweest, rechtig, en ek meen nie een dreening na die ander nog, en die berge wat brand, jy weet, die heel recht rondom Tilbach het gebrand. En toe dit nou licht word, toe kon ons eerst zien wat rarig aan die geweest, toe het my familie van Johannesburg af afgekom met karre, en gevra wat gaan aanwin op Blijnsburg, en er toe serviet het hulle gestop, toe die, toe die man wat by die uh, garage werk op en van gesê, jy weet jy wat aangeneem, maar die aarde staan nie stil nie. Ja, dit was maar nie mooi nie, die, die dorp het die amper nie geken nie, is gebouwe wat gisteravond nog, of gistermardag nog mooi gelijk het, is nou net een wrak, maar wat die die meeste getref het en bekommerd gemaakt is, is die die tijd is, daar was geen verbinding naar die buiten, buiten buite die dorp, geen verbinding nie. Nou ja, nou kom jy maar so dier die nage achter hoe die plek lyk, nou wonder jy, hoe lyk Tilbach, jy wonder hoe lyk die Kaap, jy wonder hoe lyk Blinksburg, en jy wonder wat eindlik gebeur het. En toe was die hele dorp en rep en roe die straat, die winkelfeesters, was stikkend geweest. En ons het toen natuurlijk mese gegrijf het, geroof het. Hulle vat net goed in hulle gang, en so dit moest bewaak word. Um, dit was chaos man, dit was chaos, dit was chaos. Kijk, partij van die gebouwe was heeltemaal plek. Nee, ek sal nooit vergeet die gewaarwording te ons als we hier dier die kloof kom en die, die absolute stof en rook volk wat hier genet, het was absoluut ongeloof uh, en ons het allemaal, ek denk het was uh, drie of vier huisversinne wat toe saam getrek het uh, op die gedeelte hier by die store waar ons altijd die vruchte droog jy staan nou maar daar verslaan en uh, ervaar dit en uh, jy weet eindelijk nie wat om wat om te ervaar nie nie, dit was maar belevenis gewees en nou ja ok, toe moet ons naar school toe ek moet sê die, die, die, die die, die ergste ramp zou gewees het as het die schoolvakantie was nie, die wafrent huis wat uh, uh, wafeloose meisies langs die pad soos jy daar toe rij Daai gebouw totaal in een gestort en allerlei kinders, het is iets so oor 66 kinders, was gelukkig allemaal uitgeplaasd vir die vakantie. Nou daar vanaf het ons maar elke in ons eie koers probeer gaan en probeer richt en met die berge was so aan die brand, wat alles soos een donker wolk gelijk het, soos die rook oor ons gang het. Sels met my maa's begrafnis het eet eet eet het f, f, een neer van my, wat de predikant was, in nou, een namier gedorp, op 'n manier hier uitgekom om die dienst te leiden. Maar ek dink niemand weet wat hy gepraat het, want aan elkaar het het geskid. En, die, en die, die grafsteen het so omgelee. Alles was so veraaklag. Toen het is na die volgende maare, die hele plek in de rook, was en het sien wat aangaan. Maar het was baie, ek is blijkere deurgemaak maar ek sluit nie graag wereldeermake. Nog vroeg in die morg, toe sit die het donker, het donker. dagdonker, het so'n klop rook gehang oor die dorp, want ons het allemaal liefers op buitenkant gebleid die hele tijd, en so het het van maanden kynse aangegaan. Mens het maar so verslare aan die pad rond gestaan en boopies gemaakt, en ons kon net nie weet wat om te maken, daar was niemand, wat eindelik op Haastarium leiding kon neem en, en ook nou vir wat, wat leie nou, vir wie leie nou, waai en Aan die ene kant is het bijna ongelooflik om te denk dat daar te midde van so'n massieve ramp slechts elf sterftes kon gewees het Vooral as mens in acht neem hoe ver die invloed van daardie nacht voorbij die epicentrum van die aardbeving uitgekring het En vir hoeveel jare die emotionele naskokke daarvan voortgedeur het. En so het ons nou maar gelewe en probeer stik stik recht kom, ons het baie help van buiten gekryf van Al van Woester af. Ek weet van Woester was daar een, een man met twee blinde seens, wat die kom met al tent opslaan het, en hulle het hulle eie tent ook gebild. En die hokker geblij, vir drie jaar, vir drie jaar, 69, 70, 71, 72, 72 het ons toe huise gekry. Die regering het honderde daarvan laat opzit en, um, en het was ruim en gereefelike huisjes nogal en na die aardbeving, kaar jaar na, om nou weer begin herbouw het, Toe kon die mense die huise koop as hulle so wou, van 'n minimale bedrag. En wat um, van my meeste getref het, As die mense staan saam, hulle het gehelp, hulle het amal gehelp, elke ouwe het sy hand uitgesteek wat hy goed vind om te doen. Ons het vroeg besef dat dat mense dood is. Want dit was so min, as jy daarom dink wat, wat die mense alles deur is, is dit eindelijk min mense dood. Nee, dit was, dit was nogal iets, ek is blijker het belewe, maar ek is blij is verbaai. Kijk, dit was, um, was besloos een groot ram, die levensverlies natuurlijk, nou, en dan ook nou die gebouwe oh goed maar sy mens nou die totale balansdaad moet optrek van die aardbewing van 1969, en dan sal ek nou sê dat dit vir Tilburg op die en vijer, baie, baie meer goed gedoen as kwaad, want ek my, ons het nooit gewet het wat like Kerkstraat is uh, ou Kaps Hollandse huise nie. Ja, tuurlijk, ja, het is raam, jy vat die skade wat al die gebouwe aangedoen het, jy weet maar al die elf persoon wat dood is, uh, daar is baie skade, maar daar het ook goed uit die skade gekom, jy weet, baie van die plaas, like baie beter dan voor die aardbewing. Je weet dat het nieuwe store wat ou, een lelijke store was, die, kijk hoe leek ons dorp, kerkstraat, is prachtig, je weet so, daar het baie goed in die aardbewing gekom, Maar het was een ramp, ja. Nee, daar is dan baie ouwe ontkomings, sowieso, met die aardbewing, kijk, rechtig wel. Baie mense wat net net op een ander plek was, of als met al normaal weg is, of so, je weet so. So die lewe, vast moeilik, en, en, en, en het ons baie zwaar laat kry, Maar ons het ook baie daar door geleer dat jy, jy moet recht lewe, vanavond gaan slaap, of het warm is en of het koud is, trek vir jou recht aan. Jy moet jy kan die kant hier goed nie laat voorbij gaan. So, dit wees nog jou ding is dinge skeef loopt, vat ons nog altijd mekaar saan. Dit sal gebeur. As het zo'n ding weer gebeur, sal dit weer so wees. Ek het baie vertrouwe in die mens nog. Maar dit was fantastisch in terme van een bestering. Hoekom die enigste aand van die hele 10-daag schoolvakantie het ons een braai buiten onder die hemel sterre gehou, dat allemaal gespaar was. Soos met soveel rampe en tragedies, het die aardbeving wat die dorpe van Tilbach, Wolseley en Seres In september 1969, tot in die fundamente geskid het, lang na die tyd bly weergalm galm. Sels vandag, as jy mooi luister, kan jy hoor hoe die bulderstem van die aarde wat skeur, deur die mense wat daar die nacht meegemaak het, bly echo. Ek denk het sal weer gebeur, want die geschiedenis wees het van in ons omgeving. Alle reken het kan weer gebeur, ek slie nog altyd naas kopke nou nog, ek kom nog altyd spooradies voor so, ek denk die mondelik hier is daar het is natuurlijk maar enige plek in die wereld ek is daar mondelik, het betek groter betekker. en betek wonder en hulle vertel nou nog kort geleden het hulle gesê oor die radio die arbeidingsierond is hier klaar nie ja, ons nie nou meer aie vrees van die tyd nie als die arbeidingskom en jy luister om so en dan gaan hy voorbij, die voorbij en die tymaal maak die dak so trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr so die deertrek en so. Maar jy het nie meer, heeltemaal aie vrees nie. So, maar so ver, so is om dit mooi oorleven na nou 40 jaar. Kijk, daar was weer die jaar uit hulle, verskye aardbevings, al die die tulle goede oor, en dit kan beslist weer gebeur. Me, ge mense weet nie. Kijk, ons lewe op die woesterbreek, so, dit kan gebeur, maar, ge mense kan voorspel wanneer nie. So, ons ver het mag. Ons hoor nog, Af en toe trillings, ähm, maar die, die, die, die, die inpak van die het ons langlaas ervaar. En, en die, die geoloog vertel vir ons wat dit nie die eindelike breek is wat geroerd het nie. Hulle sê hier is so een baie groter breek wat hulle die, die, die, talmagebreek nie noem. En hulle sê, as die breek gepla word, gaan die pleike so stel in bors. Hulle dit gaan verwoes word daar, as hy moet roer. Wanner weet niemand nie. Wat een intensiteit weet niemand nie. Maar omdat ons op die woeste breek le, is dit baie mootlik, dat het miskien morgen kan plaats op. die onthou van sy reis, sy aardbeving. Ons tykie is voorbij en ek wil net graag noem ondersteun as het blief die Bouwabab, Miseska in Pretoria, die 30ste 31st Oktober en die 1ste November. Dis die baarde van ons eie mense. So groot ek, Corrie, tot morgenochtend met die 7 uur nie een heerdeke aand verder. Tot ziens. Die Bouwabab traditionele Miseskou. Vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november by die safarikwekerij Linwoodweg, Pretoria. Bel etien by 074-538-4508 of hantie by 082 782 71 vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november die bouwabab traditionele mesiskou by die safarikwekerij Linwoodweg, Pretoria